Escolta Ràdios Lliures. Escolta Ràdio 77. Hola a tots i benvingut a un nou programa de la segona temporada de Cultura 77. Avui tindrem un, pro un programa bastant divers on xerren de, de cinema, d'esports... De, Tendrem de sèries, per suposat, i també tindrem el bambol de la setmana. Bé, com ja és habitual, estan amb els meus col·laboradors de sempre, Antoni Toni, en Marc i en Marcus, i a més avui tenim un convidat que s'empau, que ve el món nos de, de sèries. Hola a tots. Hola. Hola, què Hola. I bé, ara ja sense més dilació, començarem amb la secció de cinema. <fixi> Bé, com ja vaig mencionar el darrer programa, aquestes dues setmanes he estat al Festival de Gran Sebastià i aquesta reacció de, de, de cinema serà una excusa per comentar un poc el que va ser el festival. Bé, la veritat és que van ser sessions bastant maratonianes de, de cinema. En 9 dies vaig veure 42 pel·lícules, principalment de, perquè, bé, el Festival de Gran Sebastià, per qui no conegui un poc com funciona, s'organitza en diferents seccions. Uh, les principals, bé, jo ja vaig anar com a jurat jove, com vaig dir ja a l'anterior programa, i les seccions que havia de veure les pel·lícules eren noves directores, que són directors que fan de ser primera o segona pel·lícula, quan tenia abans qualsevol curtmetratge, i algunes d'Horizontes Latins, que són pel·lícules que venen d'Amèrica Latina. Però bé, part d'aquestes dues seccions, també vaig poder veure pel·lícules de la secció oficial, que són els que competeixen per la concha d'oro i els premis. També vaig veure alguna de Perles, que on ja que digits amb llocats com les grans pel·lícules. I bé, després de les altres seccions no veure, hi ha pobura, però ha seccions realment interessants, com la Baltegui, que és dedicat a documentals, i després també hi ha una secció dedicada a cinema infantil i cinema d'animació i altres tipus de, de seccions. En que té moltes seccions i molt variades. I bé, ara ja, abans de fer un repàs dels premis que ibava, que és algo que se pot trobar a qualsevol altre mitjà realment. Mm -hmm passaré a fer una valoració un poc més personal de tres pel·lis que, que destacaria. I que bé, començaré per la primera pel·lícula que vaig veure, de Quality. Una de les que jo més esperava, més que res per la presència d'Insel Washington, que he de dir que, per desgràcia, no el vaig poder veure, ja que quan ell va arribar eh, jo ja havia entrat en el cinema i després ja no el vaig poder veure en sort si sí, Per tant, me'l me vaig perdres a Photon foto amb ell, una de les que més esperava. Però bé, ja de la pel·lícula en si, de Santa banda el famós EO i el Postureo. He de dir que la pel·lícula, pf, bueno, és una mesla entre merda i caviar, diria jo. És un pel·lículon perquè li agrada la fició i li agrada ser el Washington, però el valor meu veu com, com a pel·lícula realment és bastant mediocre. O sigui, és bastant fluixet, té molts moments de xus, tot i que bueno, jo, segons darrere meu, tenia salut de fan d'Andesa Washington que pleuien i reien tot el que passava a la pantalla. O sigui, era algo espectacular. Ells els va encantar, però bé. <laughs> Expliquen un poc d'acabar, la pel·lícula va de que Andesa Washington és un, un viajete que fa de motiu d'almacén, o si sigui, realment és un pringui, i té com una amiga, que, que la va conèixer una cafeteria i tal, que és una prostituta, que passa que un dia està xarant amb, amb ella com a intimant, i aquesta dona rebutja un client el dia següent ja no va a la cafeteria i endavant ja ens de entera que els seus camellos els seus camellos vull dir seus personetes li han pegat una pallissa que semblava de, de, de, de mafiosos i tal i a partir d'aquí es quan la peli comença a molar perquè ja s'endem a de Washington en modo guai en modo dios carregant-se mafiosos per, per totes les ciutats fent, fent, fent, vamos, retanyant-los baixos fondos i va allà de la màfia també s'enfronten bé i un duelo brutal se carrega, jo què sé en 30 grups quan s'ha carregat 10 dies. i ja es va ser pel·li realment molt destacaré ja la segona pel·lícula aquesta molt més poètica i molt, me, molt més ben feta he de dir, de Qualitzer era estès a oficial com més evident no, no guanyes res aquestes de perles se diu Mami i és una pe·li molt més profunda és una pel·lícula que tracta sobre un home problemàtic amb, amb, amb trastorn d'hiperactivitat i la lluita de la seva mare per treure endavant en, a, en aquesta lloc. És una pel·lícula que sorprèn molt, sobretot, a l'aspecte visual, ja que eh, inclús la pròpia pantalla compartir com el sentiment del personatge. Quan els personatges estan, eh, diguem, esclafats amb els problemes, tenen una vida claustrofòbica i tal, la pantalla són quatre terços. Quan la mare comença a somiar, ja, que el seu fill podria tenir un futur millor, amb que posar -se els seus el seu problemes i tal, la pantalla s'engrandeix o i sigui, l'ocupador ja tota de la pantalla, de ja la panoràmica i és, és un recurs brutal i la pel·lícula realment, tant a nivell de guió és, i construcció de personatges problemàtica és del millor que, que he vist en el festival tampoc ha guanyat res perquè no estava dins el oficial estigui a Pèl·les però que podria guanyar qualsevol premi perfectament és lo millor que, que s'ha vist en aquest festival sí, D'acord, en quin criteri se ha, ha, ha, ha de dissenyar entre per la Oficial? Això no ho tenim molt clar, però per lo que t'encant és, la secció ofi Oficial són totes aquelles pel·lícules que van al festival per competir. És a dir, per guanyar la concha d'euros, Premi Millor Director i tal. En canvi, Pèl·les són totes aquelles pel·lícules que venen recomanades per pels crítics. Així que igual ja han estat a un altre festival de les crítics. Les han, han dit aquesta peli és bona. Aquesta... Per, per això es diu selecció. Mm. Tu a Pèl·les pots anar a qualsevol pel·lícola doncs a saber el que és, i que tens un mínim de qualitat, sap que tot el que ja serà bo. En però... secció oficial, totes les veres que són molt bones, en guany també volia estar casat un, un any amb un nivell molt alt, l'execient Castell, que, que és un de, dels millors anys de, igual de la darrera dècada, és molt potent, però clar, en secció oficial ja no tens tanta garantia, pots trobar coses molt bones i coses més mediocres. De qualitat mateix, ja he dit, allò m'agrada molt, però jo perquè m'agrada molt el cine, xorre, el cine sense, sense més, que és i cine d'acció xió sense més, que es poden tenir ben de realment. com una pel·lícula bastant, bastant fuga. En canvi, això pel, pel·les no, no ho trobaries mal. I aquesta és un poc de diferència. Eh? Després ve la següent pel·lícula ja, que, que destacaria, és una pel·lícula que s'ha dit que ja s'ha estrenat. Aquesta de Qualicers, si algú la, la vol veure, crec que s'estrenen d'aquí dues setmanes, per passar en públic a les sales el que ara, Cine Espanyol, és es una de les grans pel·lícules d'aquest festival, que si no record malament, sí, si ha guanyat la eh, conxa de, de plat en el millor actor, se que s'ha donat en Javier Gutiérrez, i, i bé, i ha competit per, per molt d'altres, a part també ha guanyat els premis a millor fotografia, i és l'aix la mínima. La Ilha Mínima es una película que, desde la crítica, comparen molt con la serie True Detective. Son dos policías uh, que, que están en un poble en época de franquismos, entre los franquismes, post -franquismes, y los postfranquismos, y comenzamos desde la democracia, digamos, o oh, al final de la primera etapa más dura de los franquismos, tampoco aumenta por, aquella, por esta zona. Y son dos policías picados, uh, bé, que ve están en un poble que han de resolver, se habría sido asesinado de de dues germans, que vegada, de dues anotes de d'allà des poble. I un dels policies, que han passat d'detective, perquè la diris, té un passat un poc turbulent, que ha col·laborat amb el Reggie, se l'acusa d'ha torturar gent i és, és un poc una pèlicula que que luga en són els misteris, a tot nosaixiralment que el misteri, o, no saps si policia se l'acusa falsament o no, fins a bé, fins a és final que ja sabou després des poble. Hablando de diferentes sospitosos, y hasta los finales no llega a saber bien quién ha sido, quién, quién ha hecho esto. Y es una película que está realmente muy bien, destacada también por los planos sanitarios que utiliza y los actores que también están a un nivel altísimo. Y es una de esas películas que sin duda ayudaba por, por la Concho de, de Oro, que de hecho le he ha tornado a ganar una otra película de, de cine española, o sea, es decir, que, que este año es cine español molt muy, muy bien. Se ha ganado el Magical Girl, que comentaré més tard perquè la comentaré una, la primera pel·lícula que recomendeu els nous directors que m'ha sorprendu molt, Ara no recordo el nom de s'top de, del director, vull dir, per la seva primera pel·lícula. És una pel·lícula basca feta amb molt poc pressupost, molt de estil de, de Dogville, de Lars von Trier, perquè l'ha mm -hmm. vist. O Sembla sigui, aquest escenari molta teatralitat, diguem. Falta d'escenari de bàsicament, sí, ve, és, era, era un escenari més teatral no mm. falta, falta d'escenari, de era molt teatral i es diu uh, Los tontos i los estúpidos i l'argument bàsic, per resumir-lo és una família, dues germanes una mare i un pare que bé conviden a un estudiant francès que s'ha fent un treball de seva filla a quedar-se un estiu amb ells i que passa, que totes les famílies inclús els pares s'acaben enamorant d'aquest eslot i aquí és molt còmic que sorgeixen tots els conflits o sigui, tu veus com aquest eslot està sortint amb una de les germanes però s'acosta amb, amb Salta, també s'acosta amb espara, pare, el va com a renyat, però l'acaba també 30 trastos, i juga un joc molt graciós a la pel·lícula, que és que, tota que aquesta aquest jove llou tan perfecta que la pot enamorar a tots. Lluca amb algo molt potent que que tu mai el veus a la pel·lícula. O sigui, quan estan a una escena de sopa i amb ell, se'n nota una callera buida, per exemple. O hi ha un moment que, que posen lo més un foc a negre i és una ombra, i hi juguen amb l'imaginació de l'espectador i crec que és un dels recursos més potents de la pel·lícula. Que deixen, el, cinema és algo, o sigui, el cinema sempre té que ha donat tot molt mestregat a l'espectador. Aquesta pel·lícula fa el contrari, juga a que l'espectador sigui partícip de la pel·lícula, construís la narrativa junta amb, amb el director, diguem. I crec que és un dels recursos més potents d'aquesta pel·lícula. Bé, bueno, després, altres pel·lícules que es podrien destacar, doncs, la Seixió Oficial, Fènic, Sen dubtes, una altra pel·lícula a destacar, és una pel·lícula que tracta d'una dona llueva que torna d'un camp de concentració nazi i allà li han desfigurat la cara. Que passa a que li reconstrueixi sa cara a un doctor, la mateixa que tenia abans, i s'intenta retrobar amb el seu marit. I quan s'aconsegueixen trobar, el seu marit no la recones. I normalment no la recones, sinó que li diu, com que t'assembles a la meva dona, i sa meva dona és rica, ja m'ho vull quedar amb ses teves peles, fes passar per ella, t'ensenyaré -te, com era ella perquè te facis passar per ella i així m'ha quedat allò a les peles, saps? I tot és un poc això, és una pel·lícula que juga molt amb el concepte d'identitat de la persona i de, que fins a quin punt ets el que ets o ho de, deixes de, de, de ser, perquè ella és ella mateixa i, li, i el seu marit li està ensenyant com, com ser ella, saps? I no la reconeix com a tal, fins, bé, fins que al final de la pel·lícula 'una forma molt sutil i bastant, per meu a gust, bastant bona. Veus que el marit s'adona que de estat to, durant dues hores i mitja i durant tota la pel·lícula en la seva dona, realment. I crec que és una pel·lícula bastant interessant per això, perquè juga amb aquest conceptes que a les cines se, sol, se solen qüestionar per al concepte d'identitat i de lo que realment és una persona. No? I sembla bastant d'importància la cara, en aquest sentit després altres pel·lícules a destacar hi hauria un documental eh, que també en varen veure alguns un que destacaria Sky Children eh, és una pel·lícula que ve d'Europa de, de l'Est que també he de dir que havia una excepció que era Estan promeses de l'ESD que per desgraci no vaig poder veure cap pel·lícula per incompatibilitat d'horaris també he de dir que es veien el dia 4-5 pel·lícules per tant era, era impossible anar a veure res més i bé, aquest, aquest documental es va, va ser, tracta bàsicament de on, quan encara havia les Unions Soviètiques i al final de 70, principis dels 80 va haver un grup de joves que varen com a sí, van matar els seus pares les seves mares. Tal. En aquella època quan tenien estaven a presó ja es va gravar un documental on aquests joves explicaven per què havien cometat aquest crim mentre estaven dins la presó i com vivien a la presó. El director ens va contar que ell, un dia va volar aquest documental i li va impactar tant que va volar Retrovant aquests joves, ara que ja tenen ara adults, ja tenen 30 i pico, 40 i pico, ni algun de 50, i veure com havia evolucionat la seva vida, si on estaven ara. Els doncs documentals bàsicament, veure això, com ha continuat seva vida. Bueno, no estaven a la seva persona. Però molts ja han sortit, o sigui, estaven a la seva persona jove, reforma, ja han sortit. Persona, estaven a la estaven a 70, 80. I és, a men, com si han pogut refer la seva sí. vida o no. I clar, tu veus que alguns han tingut família, han tingut fills, altres no per la majoria s'ha de dir que han acabat bastant malament, no hi ha hagut cap casallera de reformar, uh, és que està millor té família que gairebé no veu i es mendigo i els altres a partir d'aquí vas baixant és una pe·li bastant dura però però molt molt, està molt bé almenys. Després dins secció oficial també vam veure La desaparició de Leonor que és un una pel·lícula que bueno per jo també va estar va estar bé sense més a bé, aquesta era de Petla, no era de secció oficial, i per allò de Petla es va ser més fluja. Està bé, era una bona pel·lícula, però no para no, per allò no brillava, no, no destacava. El millor era el paper, sens dubte, de, no, de no Jessica Eisenstein, que per cert vaig poder veure, vaig poder fotografiar amb ella, que per allò va ser de lo millor del viatge, també de dir, perquè ja som molt fan d'aquesta dona i ves a dir que en aquesta pel·lícula també està genial tot que la pel·lícula és una comèdia ben o comèdia, no és un drama romàntic, més aviat sense més també s'ha de dir que això és, de... és degut a que la pel·lícula té transversió l'han fet una pel·lícula des del punt de vista d'ell que això sí que és el que és bastant innovador una altra, una altra pel·li des del punt de vista d'ella i una altra pel·lícula que és una mescla de dos punts de vista i que se va en el festival que és la mateixa que s'ha vista cada i tots els altres festivals és la que es dos punts de vista mm. i ja no, aquesta pel·lícula m'ha semblat que tenia moments molt potents però consistir mal connectada com si faltés alguna cosa doncs que igual veure qualsevol veu altres dues versions pot ser molt millor que la pel·lícula que en el festival però bueno, que la pel·lícula es talla bastant bé. I, bé i ja per perquè, clar, no fer un repart de totes les pel·lícules per destacar una darrera pel·lícula tornaré a destacar una de nous d'Horizontes Latinos que van puntuar. He de dir que ara hi un 10 i al final és la pel·lícula que ha guanyat perquè ha estat l'única pel·lícula de de que va votar durant jove que va ser un ànime i la pitjor nota que va tenir va ser un 8. A li posava 10, nous 8, 8 i, i d'allà no sortia. I és Güeros, Cinema Mexica i és d'una pel·lícula que tracta sobre... La revolta del 98 que va de Mèxic, a les universitats. S'inspira pues en allò i, i agafa així, aquell context en dues afició, i xerra sobre tota la qüestió de, de les revoltes d'allà. I una pel·lícula que està molt feta i que va agradar molt a tothom. O sigui, era, va ser brutal, almenys jo la recomano, no sé si arribarà a aquí o no, però crec que són les pel·lis que, que s'han de veure. I per, per tant que m'oblidava, no, no puc deixar de xerrar de la pel·lícula que he dit de cine espanyol que acaba eh, acabat sense guanyador de la concha de oro, Magic the Girl. És una pel·lícula que, que xerra molt sobre les relacions de poda i que està realment molt ben feta. Trata aquesta història d'una etlota que diguen que té poda per manipular en, es, en el seu professor. A l'ara aquesta, aquesta història s'ajunta amb la història d'un pare que, que té una filla eh, malalta de càncer, terminal, que està a punt de morir. I que passa? Que eh, la seva filla, el que més desitja, és comprar-se un traje d'un anime japonès que val molt d'hi-sindobel. <laughs> Què passa? Per, per aconseguir aquest traje, es pare li fa xantatge a la lota aquesta bé, que ja ha crescut, que, que té por de manipular el seu professor. I a partir d'aquí s'ha construït tota una trama bastant turbulenta que bé, només que acaben bastant de morts. És una pel·lícula que està molt bé perquè comença... Té per, un principi que tu has pres avall per una direcció i canvia completament. És una pel·lícula molt sorprenent i molt, molt realitzada. Però jo ho vaig demostrar, perquè tot aquest festival ha vingut a demostrar, amb els dondors i els estúpidos, Michael Leila Mínima, que espanyol està possiblement en un dels seus millors moments de les moment dècades sense dubte o i sigui, aquests anys han estrenat pel·lícules de sin espanyol que no tenen res d'envellar, les grans superproduccions de Hollywood, o sigui, grans pel·lícules sense dubte i bé, i no sé si em voleu demanar alguna cosa del de festival o si voleu que continuo explicant-te un poc bé, el, el tractament, no? com va ser arribada, teniu algú signat per, per dur-vos per allà o com anava? horament no, t'havias desespabilat que si sí, tenim els primer dia el que van tenir, va ser una reunió amb els membres del jurat on el van explicar això, com seriaria el sistema de puntuació. molt van donar les acreditacions i això.' explicat eh, perquè havia... Un... perquè clar, el festival té no se fa tot un mateix cine, té diferents. escurçar-lo i escurçar- to zones principals cuando se aprovechen todas las películas de nuevos horizontes latinos, nuevos directores y la sección oficial el después el principal, el antiguo Berri, El príncipe, El velódromo... Bueno, pues en la primera reunión nos explicó que en el velódromo, cuando se fue de cine de animación y cine infantil no teníamos permiso de entrar, o no sé que paguessin, pero en nuestra, en nuestra acreditación no teníamos permiso de entrar. I van explicar simplement això, un poc com, com funcionaria el festival, però poc cosa més. Després tu t'havies d'espavilar per allà. T'havies d'anar molt bé, no? Per Pensat, però bé que és molt senzill, realment, està tot bastant a prop i no, no, no hi ha molta complicació. Mm -hmm. Has dit que de pel·lis espanyoles han guanyat mm -hmm. bastant de premis, sí. no? Però només n'han xerrat d'una? No, han xerrat, una. No, et, una? No, xerrat de l'Isla Mínima, Magic Girl també sin espanyol, i els tontos i els estúpids, i els que més han guanyat que són el Magical Girl que ha estat que ha guanyat la concha d'oro i també l'Isla Mínima que ha guanyat, bé, Magical Girl ha guanyat el millor director i la concha d'oro millor pel·lícula i l'Isla Mínima ha guanyat els premies el millor actor i millor fotografia, si els premies més importants se'ls ha, se ha repartit aquestes dues mm -hmm. i després aquesta que he dit de Huero, mexicana, ha guanyat els, els premies a, a la d'horizontes latinos, a la millor pel·lícula d'horizontes latinos i per allò també ha estat de, de lo millor del festival Llevant parts a part de p que on havia mami i aquest tipus altre de pel·lícules que també han estat molt potents. I Estem a votació com, com funcionava com, com ho volu sí, bé? Si ves s'ha dedicat diferents o setembre sigui, premis públic, vota tothom i els nostres per votar-la més al jurat. O sigui, de la jurat ja que no. I per votar el sistema era molt senzill. el o sigui, porta hi havia al unes urnes. Tu quan entraves algú del jurat sense acreditació, te passaven pel col·li de barra per, per saber qui, que, havia, que, que havies anat i tornaven una papeleta. En, aquest, en aquesta papeleta tu hi has d'apuntar un número identificatiu i en papeleta havia uns cercles que tu podies eh, llevar un que anaven de 1 a 10. Però tu miraves la, la pel·lícula i d'allà. Però jo ja en aquesta li poso un 7. Doncs pues arrencaves el número 7 i aquest 7, aquesta el podies tirar i la resta de la papeleta la ficaves a la surna. I amb allò feien el recompte i el que s'ha de dir que estava molt bé és que el dia següent ja havia unes pantalles i sortia el vestitol de cada pel·lícula i la puntuació que duia. Perquè també s'ha dir que en aquesta pepalleta posava el títol de la pel·lícula i ser director. Perquè si tenen que faci el recompte, sap I el dia següent ja es tots els recomptes fets i tu podies veure quina pel·lícula anava guanyant. I també, ja que us dit, tu igual has votat una pel·lícula amb un 8 i busca que de mitja té un 6. I, doncs dius, vale, això m'ha agradat molt, però en general aquesta no, no ha agradat. A, igual alguna tu has votat un 5 i ves que de mitja tenia un 7 i pico. Vale, no m'ha agradat molt, però, en general, sí. si podies saber si sí. el que tu havies vist era acord amb el que els altres havien valorat o no. També era una que estava bastant bé. I aquesta revelació aquesta s'ha acumulat d'escrits a la darrere, que és màgic... No, s'ha rep bé. Magic que s'ha ja quedat es... guanyat, no? El màgic del sí. gol va ser guanyat la, la conxa d'or, sí. sí. La va les votant, aquesta no, aquesta? no, aquesta és la secció oficial i aquesta, clar, ja la votava, diguem, el jurat oficial del festival. Jo aquesta vaig poder anar a veure, que de fet també s'ha de dir que el jurat jove en aquest tipus de pel·lícules de perles i, i secció oficial entrava en els darrers. Ja que primer entrava el jurat oficial, després entrava públic que havia pagat, després entrava la premsa acreditada, i és crític de cinema i tal. i Després, si hi havia jocs a sala, ja entrava el jurat jove. Que s'ha de dir que bé, no han tingut dos, molt de problemes, però sí que dues pel·lícules que ens van quedar allà sense lloc i no van poder entrar. Una va ser The Drop, que era una que tenia bastantes ganes de veure, Irat va ser pel·lícula que ha establert Antonio Banderas, que era esa de l'autòmata. Que bé, al final aquesta han dit que va passant tan lenta, és que la, la van emposar bastant a perill. i per tant, en el pues, molt de no entrar perquè m'ha liurat dues, dues hores i mitja de, de calvari que clauem de veure cinc pel·lícules diàries també s'agradeix. Sí. m'ha servit per descansar. I ben, no sé si teniu alguna pregunta més. Ta dedicar també un par de segres i de festival, és viure ambient d'allà més que les pel·lícules. Que és algo molt és difícil de descriure verbalment. És brutal perquè els nostres, està dedicat molt bancada fins un dia més que acabés el festival. perquè des de ràdia s'va organitzar una festa més jorat jove, teniam un... anar vanar una discoteca tots i tal, i la més van quedar un dia més. I el canvi és increïble. Els dies del festival, totes les carreres estan ple de gent, tot a moviment, quasi no, no te pots moure, i els de després antonas passejant i semblar que no hi han quedar ni els bars allà, ni s'hi d'allà. que el carrer està en és un canvi. En canvi, increïble, saps? Sí, s'ha d'estar molt viva quan té ha festivals. S'ha notat molt, també. I, és també, part de la gràcia del festival, tot i que sembla molt postureu, s'esfamoser o callar, veure gent. I, en quant a famosos, els enguanyes festivals estan molt potent. A part de que ja han mencionat Denzel Washington o Jessica Chanstein, pues, hem pogut veure en Naomi Rapaz, que surt, per exemple, pel·lícules que han prometeu. També hi ha hagut Orlando Bloom, en Vigo Mortensen, eh, el sector aquest et deixo de tronos que guapillo de Juego de Trones, que no recordo el nom, però bé, s'ha dir que havia tots els quinzenyeres que ara estaven allà cridant, també es, de, tot el nínio com m'ha fet molta gràcia, també és un dels guaperes de, de Cine Espanyol, dubte. i havia tots els fan de, do, de 12 a 15 anys que m'encantava que els cridaven, però jo de li vaig el nínio, el nínio, era, era brutal. Tot això era que es preixi, però encara que sabia el nom del de sector. Era una cosa que em va fascinar, saps? i bé, també havia ja tirat més cap a cint espanyol pues, va venir Antonio Banderas a presentar la pel·lícula hi havia Paco León Juana Costa també hi era o sigui, ha hagut també molt, molt de famosos ha estat molt bé també en aquest sentit i bé, també veien Ricardo Darío, el director I, no, que, també ha estat tot dels Jogues de que els protagonistes junts amb Jennifer Lawrence uh -huh. però pues, també va venir o sigui, ha estat bastant, bastant bé realment ho recomanes, no? La gent que sí, vai... l'experiència realment val, val molt la pena. Jo que també he anat a, a un mm. festival també recomanes a gent que si pot anar a un festival que, que sí, sí, Clar, jo... no ha pogut experimentar-ho. Pues... pot ser quines era l'espreu de les entrades realment, això una altra cosa. Altra banda, jo vaig tenir la sort de poder entrar gràtid a totes les pel·lícules que vaig anar. Clau, igual estem mentades els més prohibitiu jo no sé, això, però crec, però jo crec que tocar els vocals val molt de temps. També, però una sí, sí, no, però de... cine, no? també bien cine, També, evidentment, ja ho recoman, pot a més a de dir això que igual, jo no sé qui com estan prop però igual és prohibitiu si no vas o sigui, com a membre d'un jurat jove, com a membre de premsa acreditada... Sí, no, no és que, no sé. que sigui portes obertes, tampoc, no? No, clarament, jo crec que centrades per, per una sessió individual són 5.50, és com anar a veure una pel·lícula en estil normal, però i tu compres una bona de, de tantes pel·lícules però no sé a, a, a, de què deu sortir, saps? però bueno, que, que està bastant bé. Jo, és una experiència que, que recoman i jo de fer l'any que ve per ens repetir, perquè m'ha encantat i a part que ja he tingut la sort d'anar a un festival, que, com he dit, ha tingut un nivell molt alta, en general. I bé, no sé si voleu demanar alguna cosa més o si ja donant pas a la següent secció. Bé, ja duim bastant de temps. Si teniu alguna pregunta més concreta? Bé, i de passant a les sèries. Yeah, Bé, començant primer amb Community, una sèrie que va començar el 2009, tot i que últimament eh, s'estava veient bastant aquí. I bé, tampoc aquesta, aquesta secció no intentàvem que sigui sempre al dia, sinó que més aviat recomanem sèries. I bàsicament aquesta la recomanàvem perquè és una comèdia bastant diferent de, de les típiques, no és una sitcom, com, com podria ser The eh, Big Bang Theory, theory aquest, o... aquest estil. sí. Però, bé, té una comicitat bastant com a sèrie universitària eh, tot passa en una universitat comunitària que és com li diuen als Estats Units a unes universitats un poc com per gent que ha repetit molt que és com per adults per gent que no és molt bona en no els estudis sí, també és per gent amb els recursos és sí, dir, no També no és mal estudiants jo també seiem més pobre a cada universitat comunitari mm. i bé, aprofiten un poc d'aquest contexte eh, per... Bé, surt un grup d'inadaptats, cada cadascun amb una personalitat i una, uns orígens molt diferents també d'edats diferents i s'acaben juntant a una espècie de grup d'estudi tot i que en realitat és una, una estratègia del principal protagonista per lligar-se a la tia bona de la pel·lícula bé, de la pel·lícula, en aquest sí, cas és eh? Eh, bé, com ho he dit, se caracteritza per un humor ple de clichés que intenta donar-se volta sempre a aquestes típiques bromes racistes o, o que fan referència a, a, a les identitats subculturals dels de personatges i també un munt d'humor autoconscient uh, o metatextual que és, diguéssim, fent broma de, de, que, són, de que és una, una ficció. Moltes Exacte. vegades, quan entren a, a només començar la pel·lícula, bé, l'episodi... Si m'ha sort pel·lícules, doncs pues, estem davant. Eh, bé, només començar sempre solen fer bromes estil com eh, que se miren, no? I és en plan, bé, han de començar l'episodi, no? O és com que fan, fan que, com que no volen una sèrie, no? Et fan bromes d'aquest tipus o estil, ah, això és el que dirien si fóssim una sèrie o això que has dit és que sigui sí una sèrie, saps? I com a juguen amb sí, aquestes en brometes aquest, no? en aquest sentit també és molt referencial així. moltes vegades els personatges se comporten com se comporten els personatges preferits d'altres sèries sí. o se basen en pel·lícules per, per desenvolupar tal argument així. és una sèrie diguem molt, refer, molt referencial i com ho manetja molt altres coses que s'han fet abans ah, sí, sí. És, és molt autoconscient no només de la que és ella com a sèrie però també de tot el que s'ha fet abans tant en el terreny de de com còmedia com desafició i d'altres gèneres. Sí, jo en aquestes espectacles tallaria sobretot eh, aquests, aquests gats que fan en Troy i Navet de que estan fent un programa sense cap càmera ni cap públic, no? Mm. Que crec que li donen tot un nou estan graciós I, i això és personatge de, de, de Navet, crec que és brutal, no? I sempre està fent aquestes bromes de amb pel·lícules de sèrie B, amb... que vol ser director i tal, que m'ho pareix molt bona, molt bona. Sí, bé, s'ha de dir que, que no ho conegui, Nabet, és un personatge que té un síndrome sí. d'esperga i, i mm. clar, és típic que n'estàs, si és un geni o és un, una persona molt retrasada, sí. està, està i, allà, està. però va, va mullant genialitats mm. i fa molta gràcia. I bé, i en Troy seria eh, jove, crec que ha triomfat eh, amb el futbol, però que, que s'ha hagut de retirar. I bé, en el final dels programes sempre hi ha un, un trosset, després dels crèdits inclús, que, que estan ells dos com a duo, que són més joves, i sempre hi ha com una, un extra en el final de l'episodi, eh, en els què ells pues, fan un, un últim gag... I bé, sempre funciona molt bé com a, com a duo, no? S'ha sorprenent molt. I bé, també m'agradaria destacar alguns, alguns trossos que fan, de, com hem dit així per estar en metadextual, quan, per exemple, un fa un comportament que se suposa que ha de tenir una reacció en l'altre personatge, que és molt clàssica, per exemple. La dona se gira com enfadada, no? I l'homo molt. de l'ha d'anar a perseguir, no? I un moment se t'hi està caminant cap endarrere i se gira en plan esperava que me perseguissis o algo saps? I, i fan és com aquest, aquestes bromes sempre amb les expectatives de les típiques sèries i la veritat és que és bastant recomanable tot i que el primer episodi l'episodi pilot és un poc més fluixer pel meu gust, no acabes de veure-li però va guanyant força cada personatge el tens molt més l'ha agafat tens més bé per on va no? i cada vegada d'alguna manera t'identifiques més amb tot el que vas veient al principi em eh, sorprèn un poc perquè veus unes maneres una forma un poc com estranya no? però, però vas pillant carinyo si, sí, el pilot sobretot jo ho destacaria perquè la gent no, no s'acabi bé aquesta imatge que me'n record perfectament que en Guillem va posar el primer pilot un dia i la veritat que no va cridat gens l'atenció a aquesta sèrie però després el comences a veure i és que és brutal. Hi ha episodis que són màgics, no? Les guerres de, de pintura, les sí, sí. batalles d'esforte d'almoades. De que... Sí, és un humor també passant de... absurd. Arriba com a engrandir un munt, una conya. Mm. Jo crec que és de ser millors sitcoms que s'han fet en els últims anys, bon dia però ja molt millor que, que Vivant Teori, que mm. com a cosa no a vostra madre. Que, que Modern Family tot i sí. que s'acarrassin els premis en community en quant a nivell sobretot com a comèdia és molt superior sí. Es que crec que en quant a comèdia és el millor que s'ha fet a la televisió els darrers anys també s'ha de dir que la comèdia ha estat tradicionalment un gènere que o s'ha oblidat molt per no productores o que s'ha fet però Repetit el que ja s'havia fet fins sí, a la ridícula. O sigui, de Friends va sortir Com a Conocí a, a Vuestra Madre, després ten dos sobre shi que tira més per allò que és de, del seductor que viu conyes així i tot és un pot sempre el mateix. Perquè dos sobre-s'hi-mèdios també podia veure com una extensió del personatge de Badney, de Com a Conocí mare Vuestra Madre, o sigui, com si fos una sèrie només basada en bé. Sí. I Community romp un pot tot això. O sigui, és una sèrie que si tu mires el que has vist abans en el món de la comèdia potser pues pot veure alguna reminiscència molt llunyana però molt llunyana amb betweeners, tal vegada però poc cosa més eh? si... que és una sèrie que romp molt els esquemes que s'havien construït a la comèdia en el món de la sèrie fins ara sí, jo recoman com diu en Pau et la... mm, donar-li una segona oportunitat a partir d'Espilot de perquè no és, no és especialment bo el pilot". Sí, tot així jo dic que Espilot està bé veure perquè ja t'aprenem d'un poc els personatges no, clar, no? Es... tampoc diria que ningú se voti el pilot, jo, jo a sèries que a vegades ho faig, dir -ho, botat each temporada, completa o vota't un pilot, no, quin pilot que quin pilot? S'ha d'obrir pilot, però has de ser conscient de que això és un pilot, és una simple presentació de personatges sense més. Clar, mm. però és important perquè no. és allà on tu uh, ubiques d'on ve cada un, perquè quan se troben i se presenten, se junten i aleshores cada un claro. té, per exemple la subtrama principal és eh, que a més deslocadura durant les sèries que el principal protagonista de, de tot mm. el grup d aquest d'estudiants vol lligar-se a la ah, no? que de fet crees el grup d'estudiants com una excusa però per passa eh, aquesta... És... És una cosa que si tu no has vist en els pilot després se pot intuir, però no veus com comença tot. Claro. Quan ella, ell la, només arriba allà al veu i ja diu vale, aquesta és la meva. I, i mm. durant molt de capítols va-hi bé aquesta com la atracció que, que sent per ella i ella pues, a poc a poc va començant un poc, però ve sempre hi ha un poc que es tira ronça, depenent dels capítol té de més presència o no, però és important saber quan com comença. Què? No, no has de dir res més, Pau. També no sé, molt callat. <ríe> no sé com es poden destacar, sobretot, no sé, personatges peculiars això. Anar a veure un dels millors personatges, no? Crec que cada sèrie d'aquestes té el seu personatge estrella, no? Com pugui ser a, a VIP, en teoria, en Sheldon, o com pugui sí, a, a, a Friends en en Joey, no? que són personatges màgics que te'n recordaràs totes les vides que... i te seguirà xapant i vegis el capítol repetint mil vegades no? Sí, sí Bé, bueno, això que han dit és no? tonto genial o és geni tonto Passar bé que no desvelerà quina pel·lícula, però brutal és, diguem-ne el cameo que fan Aved o una pel·lícula de Marvel recent, no diré exactament quines però menys si el està trobant perquè és brutal Sí, Perquè qui sigui fan de Marvel i, i de Community és inaudible. Quan es va veure en el cine va ser un moment que demà es aixecar que quasi plogui. Bé, <ríe> bé de, passam ara a una altra, una altra sèrie que també està, està bastant en boga avui en dia. The, animal, the, animal, trap, trap, trap, the cages fall The cages fall Today new de que esto sintonía, veus, és una música que introdueix Foreigners the New Black, que segons la crítica és unes de les millors sèries actuals. A banda de res, jo diria que espasa lo mateix que Comedy que el pilot és bastant pobre, inclús més, perquè jo havia vist un poc suelto algun capítol però quan m'he parat a veure al principi no va sorprendre que el pilot no agradar gens és a dir, li vaig agafar mania a la protagonista, ja per començar i, i és com bastant destacable no? que soqui molt això és bastant diferent el pilot, que és abans de que la protagonista comenci la seva principal aventura i, i bé és bàsicament la història d'en Piper Uh, Chapman, que és una persona real, és a dir, aquesta sèrie està basada amb un, uns fets reals, que bé, bàsicament és una, una dona que va tenir problemes en la justícia, transportar una maleta plena de diners que provenien del tràfic de, de drogues i ingressa voluntàriament, entre cometes, a presó de dones d'una part d'allà de, de, de New York i està una, durant un any en aquesta presó i, i vas veient la relació entre ses internes i ella que és com sa més pigita de totes i, i no, no acaba de, de saber com s'ha de moure per allà i ja vos ja dic, el primer episodi no és gaire alentador la veritat és que tira un poc així enrere almenys jo personalment no m'agrada et sorprenent això perquè en teoria rompen sa teoria de sèries en què es Clar, pilota vas és es que rompi en, en sa pel·lícula, que, vull dir en sa pel·lícula, en ja m'ha enganxat sí. en sa sèrie. Sí, però això és una que se fa molt. Sí, eh? Damunt sa sí, teoria, sí. Dic, sí, sí, sí, que, que, que... que de fet hi ha moltes, moltes sèries que comença molt fort i després acaba de decaguent, mm. moltíssim. Sí, però això és un esquema molt clàssic. Se feia molt en els 80, en els 70, inclús abans. De fet, és primer que que va fer un poc això jo crec que, pilots, que segueix encara més, més, com... per lògica de, per, es, sí, però això es, es, actualment s'ha es... realitzat molt i si tu mires els pilots de les grans sèries actuals que han dit un poc en aquesta segona com dit, època dorada de la sèrie Mad Men, el seu pilot, no destaca Oranges de New Blanc, el seu pilot de B no, normalmente no destaca sinó que es fluix Community, el que han dit sí, ara estem en una etapa on els pilots utilitza més com, diguem-ne, la primera hora d'una pel·lícula, presentació de personatges, breu presentació de trama i ja, i a partir d'allà ja comences a construir, comences a anar cap a dalt, que no comença se feia abans, que és el que dius la teoria, un pilot potent per enganxar i el rest de la sèrie ja ho veurem. Ara, ara s'ha canviat els esquemes. Un pilot mm. que presenti molt bé com és aquest personatge, què és el protagonista de què aniràs a trama i a partir d'aquest pilot que diguen no es potent com a pilot però sí que es potent com a carta de presentació ja comença a construir una sèrie mm. i de fet jo crec que com s'ha demostrat en aquesta segona uh, etapa adorada de, de la sèrie per això és la millor manera de començar ja que és perquè potser l'audiència no agraeix tant perquè no veu un primer episodi tan bo però a la llarga té una sèrie més ben plantada amb un eserrenat més sòlida dic. Sí, perquè això s'ha deu bàsicament a un canvi de lògica de mercat eh? avui en dia aquestes sèries per exemple, les o sigui, que estan parlant, Oranges de New Black va sortir estrenada a través de Netflix eh, l'any passat, 2013 i va sortir una plataforma que és eh, la principal de Video On Demand dels Estats Units que també ja és el mundial, sí. tot i que aquí a Espanya encara no, no ha arribat i de fet s'ha de dir que com he de dir, se va estrenar a Netflix i no se va estrenar com si abans series de primer un episodi després tres ah. altres, tota la primera temporada completes, medias, té tot mm. per tant, clar, no importa que t'enganxin amb el pilot perquè si sí, tu pots veure totes les temporades i tens temps en un dia que, ja, això d'enganxar, perquè dius com feia, com passava abans, quan tot era parrilla televisiva, que era en plan el primer episodi d'enganxar, perquè si no setmana que ve no m'haurà ni dius t'han de trobar ah. davant de la tele a tal hora ara, ara ja no fa falta ah, el, primer pilo, el primer episodi, que és, és pilot te pots entretenir més en, en, en presentar els personatges de presentació, ja no importa va enganxar començar amb un super bombazo, com això que ja m'agradava a, eh, a mi el Michael Bell, amb explosió, no, no importa, però teniu un començament més tranquil i a partir d'allà anar pujant el ritme de la sèrie. Sí, jo crec que és un canvi de lògica que mm. molt de, eh, propiciar que se puguin fer sèries mm. molt més bones, no? mm. Vull dir, ja no és aquesta sèrie típica que en el final de cada capítol i tot t deixant s'intrigua uh -huh. i que I acaben sent sèries molt mediocres, sinó crec que jo es pensar una sèrie per, mira, faig tantes temporades, li trec tot el suc que puc i, i ja està, i no això d'anar renovant les sèries i tot això, jo crec que anteriorment s'havia fet qualque pick no? com pot ser Lo Soprano de que són sèries que són molt constants són molt bones i no tenen aquesta característica típica de les sèries d'abans i cre, crec que jo, que pot fer que les històries més interessants de, en un futur se puguin estar contant en sèries i no en pel·lícules no? que sempre és mm. el que ha destacat més Sí, de fet, ara s'ha de dir un, com un canvi de grans realitzadors cada, cada més comencen a diguem, abandonar un poc el món del cinema i passen a la televisió, ara no per primera vegada, ha de dir que ja anteriorment havia passat, però estem una altra etapa que això en els 70 80, 90 no havia passat de que la televisió torna a guanyar prestigi, com a mitjà per contar com dèiem, gran, grans històries, grans narratives, i gran part és gràcies a això, de fet una de altres sèries que comentàvem més tard, Fall Skies està produïda per en Spielberg, que és de sobres conegut per tots com a director mm -hmm. de cinema o Si sigui, ara ja comença a veure, diguem, un una convergència entre aquests dos mons ja no, cada vegada està menys clar que el cinema que, mm -hmm. que el sèrie perquè quan en Marc s'equivocava i deia pel·lícula en Community ja en el fons no està tan, tan errat perquè Comunitat pràcticament veu més de cinema sense seves referències que, mm -hmm. que de la propi sèrie ja estàs variant un punt de fet era més, uh, més complicat distingir a nivell sèrie va, con com va començar així nutrint-se de les pel·lícules i de fet se, se sorprenia que eh, no seguís aquest ritme i després passa a l'enrevés no? sèries... bàsicament és que les sèries havien de, de seguir eh, la lògica de, de la televisió i després passa en revés que la televisió, se va, vull dir, el cinema se va nutrir de les sèries eh, sí. sorprenentment sí, sí, és que vivim un món que va canviant bastant ara en la digitalització també passa això que clar, ara tu pots comprar digitalment o en format físic tota la sèrie sencera i ara ja la vas veient com vols per tant pots anar mirant tot seguit o, o cada setmana com si fos per la tele això ja va cada un i l'autor diguéssim tant el guionista com el director i tot, pues, poden fer la seva obra com ells creuen i no com la televisió els hi va marcant i mm -hmm. també hi ha gran diferència entre una sèrie i, una, i un serial que un serial és que van fent, és com les telenoveles van fent i si funciona l'audiència ho fan allargar i si no, s'acarrega un personatge i prou un altre, van experimentant segons l'audiència no? i, i, i això, és, però, això sí que és una, una lògica completament eh, perversa per a, que estan creant eh, tot el guió, perquè clar, li estan manipulant tot el temps, li estan condicionant com contes història, per tant el que aquí analitzem són sèries que hi ha parteixen d'una un, bíblia de, de, de, de s'idea principal de com acabarà i si acaso la poden allargar un poquet més o tal, però bàsicament si ja està tancada i d'aquesta manera no hi ha sorpreses no... és més rodó tot bueno, i ara ja anava a comentar, de fet que després hi ha un altre diguem, escaló de sèries fins i tot que serien les minisàries no? que són mini sèries de 3 capítols exacte. que quan ben, ajuntos... ja, porteu 1 o 2 exacte, exacte. Dir, que si ho juntes tot no seria més que una pel·lícula llarga per així, no? però separat en trossos cas, encara més, més aquesta fusió entre sèrie i pel·lícules que dèiem ara fa res un poc davant del tema d'aquesta de, convergència que i tornant a Oranxes de New Black un punt que jo m'agradaria destacar molt no sé si estàs d'acord és la ben qualitat que està visualment en quantes recursos eh, planos ja crec que el més semblant de televisió que, que he vist Uh, American Horror Study, una altra sèrie també molt cuidada visualment no sé què en penseu, però allò és una cosa que m'agrada molt de fet, tornant-ho m'agrada que t'arravam ara crec que no té res a envellar a cap pel·lícula ni de Hollywood ni de cap banda perquè visualment està cuidadíssima sí, sí, és veritat, està molt bé els colors també són molt importants en aquesta pel·lícula eh, mm. perquè eh, ten els uniformes de les internes com mm tota saura que se veu a sa presó eh, té un, un aire així molt més que, que no és innocent sinó que te conta alguna cosa Efecti, i té una intencionalitat però bé, això també se pot veure de Walking Dead que té uns filtres molt, molt potents no? hi ha moltes mm. sèries que cada vegada fiquen més intenció a l'hora de realitzar-la, no estan pulcre i ja està clar, si no no, però, jo, clar, i tant. en quant a color en color, a recursos de càmera la veritat que Walking Dead està molt bé però jo, a nivell visual l'única sèrie que posaria en el nivell d'Oranges de New Black és quan American Horror Story se saps que Men està molt bé de Walking Dead està molt bé Community mateix està molt bé però posaria un poc per davall eh? jo, Oranges de New Black és que visualment m'encanta l'única sèrie que vaig en aquest nivell és American Horror Story no sé si Pau estarà d'acord però ja... Jo... és que la ten pendent aquesta i no, ah, no, i aquesta no, no. hi hagi res no hi hagi res no puc i bé, i després també Fall in Skies és vera que visualment destaca molt sí, sí, està també bé, bé no? però és una sèrie té uns efectes especials bastant descents no? i jo crec que és això val la pena veure-la també bé, bé, ja que ja som podria explicar un bé. poc eh, amb aquesta... Sí, com, com és història de Foreign Skies com a recomanació també última. Sí. Bé, no, a banda que han pagat fa i s'ha recomanat. Diria una capa amb que val bourella. Ja metisaria, no sé, si estar més visualment. Jo dedico posar almenys a la sèrie en quanta històric i jo que ja no, no, no li veig interès o sigui, com que més veig que abans. O sigui, també he de que no l'he vist seguida, he vist episodis sueldos. Per exemple que la veig tensació tens està bien l'omotés. No ho sé, ara en Paumo s'explicarà un poc. Sí, bé, primer la introducció és, un poc, és, un, és una sèrie que va deixar pues, d'una invasió alienígena. La sèrie comença que ja fa ja ha succeït, fa lo millor sis mesos que, que ha passat, i va de la història del protagonista principal, en Tom, que és un... era professor d'història no? i va un pot sobretot centrat en el que és història familiar d'ell de... i dels seus fills. No? Sa, mora... sa mare va morir durant el primer atac i de com intenta sobreviure i com intenta cuidar de sa seva família. No? Uh, és una sèrie que jo personalment... La vaig començar a veure perquè tots aquests temes a mi post-apocalíptics em solen agradar bastant, no? tant la que com de Walking Dead i tot això és un tema que m'agrada i certament eh, és un bé, no? és un, una cosa que està bé però tampoc no destaca i sobretot jo l'última temporada m'està decepcionant bastant. Han començat amb paranoies que jo no sé no venen molt al cuento passar d un alienígena i d'una tecnologia superior directament coses de màgia i de superpoders, sí, no? de... que te'ls afiquen a unitat l de sèrie. Que... que no tenen sentit. Sí, no, no aquest... sé molt bé què pinten. Xerrant un poc del que xerràvem abans, de ser ben construït a un nivell de que ara, jo aquesta sèrie, quan la veig, una sensació de que improvisa molt. O sigui, de que no sap molt bé on vol anar. Tenia un camí marcat, que sense destacar molt està allà bé, de cotxe ha anat una altra cosa eh, acaba comença sente això com, com si basava estava les temporades en el nucli familiar, ara de cop s'ha centrat molt en ses filles, saps? Mm. Que ja saben per què, es que l'haien vits, han fa grans spoilers, sembliria que la filla, com que té una relació better relations coms terrestres, en un moment i s'ha centrat molt en vella, ja ha abandonat un poc la resta, ah. i me dona molta sensació de que tot i que s'hi pugui apné Spielberg, que normalment ho venien com un xeï de qualitat. M'adones que és una sèrie que no sap molt bé on vol anar, hi ha un gran problema amb aquestes sèries. Les sèries, malgrat ara estic veient les tendències que segueixen molt lligades amb normes de mercat i jo crec que això sempre pot passar en aquestes coses. Tenc un amic, per exemple, que només veure sèries acabades perquè no li passi això, no? perquè no s'hagi xupat <sí> tres temporades, i al final la Linn o la Cancelin això, mm. és bastant rigorós, jo no ho sol tant, però és una cosa que és bastant curiosa i està bastant bé. Mm. El de Nes Pilber, és cert. Jo he llegit crítiques, per exemple, ara abans de venir, que deien que era de lo pitjor que havia produït ell. No? No és el, per jo és lo pitjor que ha produït. Era bastant decepcionant i, i això ja veurem com acaba, però bueno, per ara no sí. apunta molt bé. Sí, no, ja crec que Nes Pilber, si no ho alerta, la seva imatge com a productor es pot començar a deteriorar bastant, ja que bé, ara ha produït aquesta, peli, eh, bé, aquesta sèrie que està ben crítiques molt fluixes, i també s'ha ficat una nova aventura junta amb Microsoft que és produir la de la sèrie Halo inspirada amb els videojocs que ja saben que pel·lícules sèries inspirades en videojocs de ell, molt no molt. solen acabar molt bé i per tant, si diu un fan Halo és un poc de foines que tant amb estètica com amb enrotlles molt similar, s'ha de parar un poc però si la sèrie Halo torna a fracassar, la seva imatge com a productor que era molt deteriorada per tant que està en un moment bastant clau de la seva carrera tot i que ell ja no li importa, que, ja és un moment que té molt de prestigio, sobretot com a director però que se sap que la carrera se pot començar a enfonsar si continua produint aquest tipus de coses sí, sí. i bé, i, també et seran d'un pot de l'estètica de, de For In Schools per qui li agraden molt món del videojocs, com he dit, és molt semblant a Halo l'estètica i sobretot, ja que me'n recorda molt, eh, m'ha ser fet sobretot l'estraterrestre, no sé si tu l'has jugat i... he jugat un poc però la veritat que no m'ha... no me'n record molt bé però sí que s'assembla sí sí, jo crec que, que veu un poc de, mm. de tot aquest tipus d'estètica inclús la ciutat tot i que els anys ja no és cap cap mona de terresa, és la terra mateix però les ciutats recorden un poc aquest rotllo apocalític també se podria en alguns moments jo veig qualque tot queda més mes sutil, o fet i effecti el veg més gla, però sí que cal que toqui sutil de Fallout. Mm. Ah, està, també està un poquet. De la cosa ja una sèrie que al Losthetic, bou molt, bou molt dels mondes de videojoc. Sí, jo crec que bou massa inclús d'altres coses, no? També llegia sí. algun que que se queixava de de que aquesta última temporada estài copiant tant de altres series, no? Sofia és mm. bastant clavada en aquella serie de Juego de Tronos. Sí, sí, sí, sí, sí. <ríe> Està bastant mm. copiat i altres temes, no, que però que estan com a romanti de de tres series directament. Sí, és que sembla que més duna sèrie, sembla un collage de fan un collage de sèries mm. que funcionen. Sèries de Hollywood, de... agafen cosa i te fan un mescla i que apartes un meslat que si sí, el feixen sembla on, on volen arribar podria sortir molt bé, perquè agafar altres referents, si són bons i tots són bons, quan et trobes és bo i agafar aquests referents si és amb una idea clara, podria estar bé per exemple que els agafen perquè, ah, això triomfa, ho pilla, això triomfa ho pica una batidora que no sé molt bé que sortirà i almenys surt algo bo Clar, no. i el que acaba sortint pues, és una cosa que et en... dona molta sensació que, deia, de que, de que no estàs avançant o que avances per un camí que que igual de cop te'l tanquen perquè sí, te'l obrin un altre, és mm. molt... Va ballant, no està tancant. Sí, tancat. és molt... Anem improvisant en tu. Mm -hmm. Sí, jo, això, jo és una sèrie que fins la tercera temporada crec que heu recomanat, no?, com a sèrie de gent, però l'última m'està fallant i la veritat si una persona molt de demanés de si començar a veure ara, no sé no sé si li diré que la veies falta veure com acaba i tot això perquè jo encara n'hi he acabat la quarta que ja... No, tampoc l'he acabat, acabat. Bueno. i no sé si la acabaré. O sea, de no sé si la acabaré. Ja m'ho molt deixar una sèrie que ha començat a veure, on tanta me... cagar molt o m'ha d'aborrirt molt perquè la deixi, perquè si fa... no sempre intenta ja acabar-la. Na, això no ten problema. Tu <laughs> podes molt de tensió, una mà de sagrada, si els episodis seguim més s'exionen ja. Seguen. Le dos sí. doncs te aquí ses sèries en aquesta secció d'esports xerrarem sobre uh, l'europeu de, de beisbol de seleccions que se va disputar fa un parell de setmanetes on tampoc tant i i uh, després xerrarem dels voltors perquè ja han publicat calendari de la uh, propera temporada doncs, de la propera temporada que, es, que seran a la sèrie A Bé, per començar anirem amb aquest eh, europeu de beisbol de seleccions. Les eh, classificatòries van ser a Alemanya i a República Txeca, on els tres primers de cada lliguilla passaven a jugar una altra lliga per saber qui era campió. Aquesta classificació final d'aquesta segona lliguilla, que es va fer a, Re a República Txeca, Uh, va ser en primer lloc uh, Holanda, segon Itàlia, tercer Espanya, quart República Txeca, cinca Alemanya i sisè França. Per tant, la final va ser jugada entre Holanda i Itàlia, les dues màximes representants europees, on Holanda es va imposar per 6 a tres. Bé, després d'això de, anem amb uh, parlades voltors. Bé. tots sabou, els voltors van aconseguir l'ascendent de la sèrie A de la LNFA, la Lliga Espanyola de, de Futbol Americà, i ja tenim aquí el calendari per aquesta propera temporada. Ens fa molta il·lusió sabrem com respon aquest equip en aquesta competició d'alt nivell, al nivell entre cometes, perquè és, un, és una lliga de semiprofessional, però per un equip d'aquí de les Illes pues és difícil no? Comp competir a Uh, nivell uh, uh, amb equips de nivell d'aquest nivell tan tan alt no? per, per un equip d'aquí no? serà complicat de, de aquestes, aquestes ja si, si, si era difícil si era difícil moure's uh, uh, per sa península uh, uh, uh, en sa divisió passada ara serà molt més complicat però bé Uh, el calendari ha quedat així la jornada número 1 en els cap de setmana dels 17 i dels 18 comencen a jugar a Madrid osos voltors jornada 2 en eh, els cap de setmana dels 31 de gener i 1 de febrer els voltors eh, venen els pioners voltors juga davant pioners eh, equip que tret d'aquesta eh, temporada va, va, va estar invicte de victòries de de ser temporades jornada número 3 14 i 15 de febrer voltors davant Firebats jornada número 4 28 de febrer eh, 1 de març drags voltors dic això de dos dies perquè encara no se sap exactament quin és el dia que, que se juga, si no és cap de setmana encara no, no sabem quan ni, ni hora jo, eh, jornada número 5 eh, i darrere de sa de sa, de sa nada, la primera part de sa temporada Els cap de setmana des 14 i des 15 Giants voltors a València i ja la segona part d'aquesta temporada una altra vegada juga davant dels ossos però aquesta vegada a eh, Mallorca Els eh, cap de setmana des 28 i des 29 de març, La jornada número 7 eh, es cap de setmana des 11 i des 12 d'abril Uh, Voltós va a Pioners a l'Hospitalet i és jornada número 8 el uh, cap de setmana del 25 i 26 d'abril Firebats Voltós a València i jornada 9 les 9 i 10 de maig uh, penúltim cap, uh, penúltima temporada perdó, penúltima jornada uh, Juga Voltós Drats uh, Som Moix i darrera jornada 10 23 cap de setmana el 23 i 24 de maig eh, se despedeixen eh, jugant davant el València Giants i aquest és el calendari per a aquesta nova temporada Sí, doncs sí, ara estàvem en aquesta darrera secció, que es van bambol de setmana, ja per acabar, i el bambol d'aquesta setmana el, el dedicarem, en general, a una entitat, més que a qualcun concret, però a tot govern veu per tot el d'estematil i tot això. És dir, bé, per qui no se n'ha interat, cosa difícil, però bé, se va declarar nul el de, decret llei que, que se va fer davant de suspensió cautelar d'estil anterior, se va suspendre l'ordre de la consellaria d'aplicar estil, és a dir, se va suspendre cautelarment, i ja era hora, s'ha de dir ja era hora, perquè tenien tota la comunitat educativa en contra, pràcticament totes, i la universitat també els deia que era una borrada pedagògica i lingüística. Així tot ho van fer, eh, ja era hora que cal que ho fes qualque cosa. Així tot no se'n van baixar d'escarre, dir no, no, nosaltres ho recorrèrem, recorrèrem, volien recórrer la sentència del Tribunal Superior de Justícia i que jo sàpia encara no ho han fet i no sé si ja poden perquè havia un termini, no? I per mi, no sé si queda un o dos dies, però a bé, jo per mi ja troc que no de recorreran i tot això. En tot això, eh, varen destituir a camps. També ja era hora, més normal, perquè... Anem a Moma. Moma, Moma. Moma. Van des, eh, destituir a Moma perquè... Vull dir, posar una persona que no té absolutament cap experiència en el món pedagògic que ets al d'Educació és... és de... que loco. Clar, I que bé, és una persona que ha triomfat molt en el nostre programa perquè ens sí, ha regalat realment, grans, grans... Grans gagades. moments grans, grans perles. Grans perles. Sí, sí, es, sí. Estaria a selecció de perles. Si sí. nosaltres féssim un, un festival en plans de s'estirà, estaria allà. A sí. perles... Sí. I ara dir, és possible que no som els acabin perles? Perquè ara posen un altre consell d'Educació que anava amb Núria Riera... I aquesta dona, oh, yeah. la Núria Riera, té una gran frase cèl·lebre, no me'n recordo quan la vam allà, però sí. té una gran frase que diu, no ha que politizar les eleccions. Vull dir, això m'ha dit, no hay que politizar las elecciones. Vull dir, que, eh, no té cas sentit ni un, no? I això és la seva gran frase cèl·lebre. No, no importa ni ni contestar-ho, si és no, no. ridícul. És admirable. Exacte. Admirable. Sí. Bueno, i doncs aquest Bumble però és que Estil, vull dir, està tocando fondo per sort, segurament t'hi tornaran perquè no, aquesta gent ja sí. no s'acansa mai, no? És com el subleit motiu Exacte, exacte okay. <laughs> Però en tot la crisi, això... Crisi, d'aigual, però, Que sí, sí, sí. hagin mort de gana, igual però, Estil Estil exacte aquesta, Retirant, això, retirant pràcticament important. tot, excepte Estil <laughs> com... Estil sempre a dos bes I doncs, un poc per tot això, com que han fet moltes Bumble això, i segueixen fent, I dà, aquest Bumble va dedicat no es com hem és que és una cosa jo l'estil li he agafat carinyo, massa greu que hagi mort. Sí, André és un poc. Hem de compener el seu honor, per la xerrada a Tilt, i a fi allà era com algú de sa família. És com Anderbaider, no? Un d'aquests dolents que li tens carinyo, saps? No? Un d'aquests <laughs> carismàtics. <laughs> tu... Exacte, exacte. Jo l'enyoraré. Jo l'enyoraré no bastant. Bé, pot ser, sí. Fins que tonis a Estil 2, que no sé com els diran, saps? El exacte. No? Sí. No? Mm. Ara, tio. Tu saps com uns pel·lis dolentes, tio? Saps com empezaria amb el mestre I? Aquesta primera que que nos estan donint, després estava ja són... de sí. no de... un sabor, ja, sempre que esto Nunca nunca les contras parts fueren bones i ni un fredic Kruger descafeinat, o sea. Ya uh -huh. ya a, pero paquito chocolatero que vend aquí. Eh? <ríe> sí, sí. Con con cuánto digo en 102 Dalmatians, con qué torts. Sí, yo Tildos, con qué Tildos, no, no, no. <ríe> Til returns. Exacto. Y ese Fredric va con esas en en la cant van rotant. Nostres yeah, estrelles que està apareix. aquesta pocició maldita. Sí, sí, sí. Ha buidat, recorda ara. <laughs> és com professor de defensa contra les arts obscures, ah, de Harry Potter. Cande pus tenir un codi. No sé si ho puc recordar. Ah. igual. Sí, hi ha moltes bandes, però, també Mega és ja un, un instrument que sempre està un membre del grup que sempre va rotant. Sempre, sempre, sí, sí, sí, sempre. Sí, sí. sempre. Eh, ja tinc alguna cosa en comú. En Bousan, el dos mos de Harry Potter. <ríe> yeah. no bueno, bueno, pues... Ja ens despedim i fins de la setmana saldrà. No sé què ve si no se segueix. Sí. I en mon sí, nom en Gallardón dirà bye-bye i hasta el otro abortito. Bye-bye i bye hasta el otro <ríe> Radio 77. Radio 77. La radio per la radio.